Юрка Смерть, Олексій, Віктор Тишкевич і Степан Карташевський із зятям Віталієм Коржем. Вони стояли кількома групами біля стоїк і жлуктили пиво. Стовбичило там і кілька рибалок із зачохлимними будочками, але тих Шурик не знав. Отож відчув радість, що вирвався нарешті із бабського кодла, адже довший час бачив довкола себе самих жінок. І вже йому від того і тоскняво ставало, бо мужчина без чоловічого товариства, як вважав, і сам бабіє. Це й додавало йому сили, тим більше, що чоловіки біля бару помітили його хід і повернулися в той бік, цілком подружньому, світячи обличчями. Ці погляди були таки цілком одмінні від бабських. Ці приносили вільгу, а ті гнітили. І Шурик відчув щастя, яке відчуває ув'язнений, коли виривається із темниці. Бо й повітря стало не таке задушне, і вільно потекло в груди, а барви світу плеснули в лице, любо дихнувши. Та й сонце, на яке також зирнув, не було таке розпалене, а осяяло його всього, додавши снаги. І хоч долала його втома, хоч макітрилось у голові, не зважав на те, а волікся і волікся, пересуваючи палиці, радісно либлячись до тих, Засвічених по-дружньому супроти нього чоловічих облич. Капіля стояла на виході з двору, як і наказав Шурик, і їй здалося, що цей Шуриковий вихід у світ має, може, більше значення, тобто їй стало на мить печально в серці, і вона вкотре згадала про сон із провіщенням його і її смерті. Бо саме тепер, коли дивилася, як волочиться він вулицею, остаточно повірила в той сон і без состережень, адже в глибині душі до цього моменту вона тримала підозру, що той сон Шурик таки вигадав. Отож, здалося їй, що цей його похід – початок отого відходу вічного. На мить їй навіть уявилося, хоч не була забоборна та й мирська, ще не бачила на відміну від матері чи самого Шурика, що за цією дивною, схожою на ящура – Образ якого туманно пам'ятала із шкільних підручників, опертого на палиці істотою, з якої досі ділила життя, вступає чорна тінь із блискучим лезом над головою. Ступає крок у крок із шуриком. А може, це й справді була Шурикова тінь, а може, образ її страху, що несподівано в ній проявився і болячи с серце. Шурик тим часом доплуганився до бару і під невеликим звищенням, косо покладеним до майданчика зі стойками, спинився. «Як діла, Шурик?» – спитав Юрко Смерт. «Діла капуста», – сказав Шурик. «Ну, двігаюся». «Захотілося пивка?» – спитав Олексій. Ходив горщу». «Ну, мене в горщатні тра», – сказав, повільно вибираючись на узвозика. «Ви лучше мені табуретку приготувати. По метнувся Віктор Тишкевич, і Шурик важко на нього впустився. – Да, братва, – сказав, – не думав, що буду такий гамняний. – А то я вперві з дому вирвався. – Траз приснуть, – сказав Шурко Хаєцький. – Нє, реб'ята, – м'яко сказав Шурик, – обіщав лілиці, що пить не буду. – Разві пивка? – А то сюди я прийшов, а назад не доберусь, слабак я став. – Не дрейв, Шурик, – сказав Юрко Смерть, – ми тебе занесем. Глянь, Юрка, мовив Шурик, не обертаючись, лілечка стоїть возлі двора. Як пожарна вишка, сказав Юрку смерт. Шурик поліз до кишені і витяг гроші. Та да подожджам, стишив голос. Купи мені Юрка пивка. Як піво, Степа». Хороше пиво, буркнув Степан Карташевський. Може, трохи кисле і не свіже, але хороше пиво. Да, не повезло, сказав Шурик. Думав, на свіже пивко попаду. Тут вони всі дав нас махтлярять. Юрко смерть ніс пиво в півлітровій баночці. Я б за час і літр би випив, сказав Шурик. Спершу попробуй, мовив Степан Карташевський, а то може, й цього пить не будеш. Да, времена пошли, чмакнув Шурик, беручи півлітрову банку. Вже й бокали пощезали. Через те, що крадуть, мовив Віталій корж, у нього на піднісі лежали. Вусочки від пивної піни. Баночка кому нужна тепер, і на пункт таких не приймають. Действительно, згодився Шурик і відколпнув добряче. Пиво було кисле і несвіже, але так давно не пив, що таке посмакувало. То як пивко, Шурик, спитав Олексій.